parte hartzen dugu e, antolakuntzan, parte hartzen dugu egiten direnen ekintzetan, bai tamborra dan, bai txistulari alardean, bai fandango mm -hmm. leiaketan, hori dago herriko etxeko egitarauan barne, mm -hmm. e, beste gauzarik e, zeite tortzen burura haut momentutan eta gero hortika parte ba, gure elkarteko gure elkarteak, hori bere ekintzak e, antolatzen ditu. Adibidez, ba, gure lokala herriko plazatik oso gertu denez, ba, gure lokala irikiku ilik, dugu gaur iluntzeko seietatik aurrera, bai iluntzeko aperitifak pintxoa janedaria egongo da. Baina momentu importantena izango da gaur, e, gaueko haiketatik aentzina, kalakan konzertua bukatuta gero, gure bai. lokalean izango ditugu iuntzeta belokin gaua animatzeko eta beraien azken diskoaren aurkezpena, endaian, lehen aldiz, ba, gaur izango da. Mm. da Ego meria izanen da, eh, nombaiten. Bai, Lokal barnean, eh, locala, ez, da, ez oso ondia, ez oso, txiki, oso txikia, baina bada, mm -hmm. tokia denentzako, etorri nahi dutten guztienentzako. Ala. Eta gero ibiako etxian, biha jere larun batarekin, ba, itzok doa, eh. Bai, bihar egun luzea izango da, zenta mm -hmm. damorra par, parte hartzen dugu, Eta, Eta kelarrekoak bat dira, barnean, horre, danzari oiteik dituzu edo aparte dira danboradan parte hartzen dutenak? Dantzariak dira. E, Na, geienak, eh, baintza, dantzariak mm. dira. Mm. Talde, mm. bueno, hemen danborrada antolatzen dute, ba, elkarteak, mm. gaude bortz pasaiak elkarte, mm. joaten gira hau zoe bat aurtero mm. aldatzen da. Eta aurten, gure elkarteak, elarre, Uh, joango da, ondartza usoko taldearekin ibiltzea. Orduan bihar, ba, goizeko amaiketan hasiko uh, gira, danborra den, uh, danborrakin, jotzet, kaletan zehar, ondartzako kaletan ibiltzen. Hmm. Agak hasta badu, danborra da horrek, eh? Bai, bai. Eta zain duin behar da, zenta bestela erre segiten da, beraka ere. Eta ai. nola edo ala, saiatu behar gara, ba, jende gaztea ere animatzen. Hori da mm. lan ere ustez lan zaiena. Gazteak ah, ezkert eskuin oso hartuak dira, ez da bereziki beraien gustoko gauza bat. Aurret, aurrak direlarik eta oso gustora ibiltzen dira, baina gero horba dira urte mm. batzuk ez direnak etortzen Eta hori mirar dela lan pixka bat eta jende guztia animatzeko. Hengia da hainbat beste ekitaldi, ba ekitaldia bezalatzu, e, belaunaldi desberdinen arteko lotura egin lezake danborradak, ba utzune bat egite duzu gazteria edo nerabetasunetik goitik, pentsatzen dut eta hortako meritsimendua badu danborrada kalere. Bai bai, bai nik gustoto hortan meritsimendua hondia duela eta eta jene honiz elkartzen da eta oso giro ederra egoten da bai eta aurtemileko bai familiak oso horik danborra batzutan ikusen dira aur chiki pila bat eta auniz beren gurasua, eta gurasoak atzetik segitzen eta oso egia da oso polita dela hori bai. Hala, beraz hori Biar Goizian jatanik, eta gero gero ba hori Goizean, gero baskaria izango 두고 eta gero arratsaldean, bueno, gure auzoa beintzat hondartzeko auzoa hori Uh, lauterditan ditan edola uh, errira etorriko uh, gara, beste taldeak ere eta izango da hor uh, beste urtetan baino animazio gehiago ha, ibilaldi luzeago bat egingo dute talde guztiak uh, tamborradakin herri irigunea animatzeko eta gero ba, plazan e, udaletxea entzinean bukatzen da, eta hor izaten da saio nahiko luze bat, horren bat irauten duena plaza udaletxea entzinean, talde guztiak batean. Mm. Mm. Eta hori bukatzen denean, bertan dago xapito bat, eta mm. aurten, lehen ez dut esan, baina aurten xapito horretan egongo den ostatua janarit edaria, Akelar elkarteak eta baleak elkarteak, bi elkarteak batean lan egingo dute. Gau guztian, hori ba janaria tedaria, eta edaria zerbitzatzen. Eta hor bertan egongo da, gero gauean er, musika talde bat. Olida. Gau pasa bat, eh? Bai, gau pasa. Hortu biak arte izango da sapitoan ordutegia errespetatu behar delako. Eta mm. ba, bukatzeko jendea go horrendik festarako go abaldima dauka akela lokala, hor bertan dagoenez, ba gau pasa egiteko irekita egongo da, ba ordu bitetatik aintzina. Orduan gure auzo <laughs> horretan bai, bai plaza dagoena, baiakela rekolakala aldamenean baleakeko lokalan, hor bi lokaloeen artean beintsat, e, gune giro euskaldun hmm. giro bat sortuko dugu eta espero dugu hola izatea eta giro ederra izatea eta festa egiteko apropozai izango dela. Hmm. Antziduguna erdeko, oestean, dantzariak aipatu ditugu laik, da gaupasako irabazi horiek ere baliatuko dituzuela, zuen uh, dantza bidaiaren dirustatzeko? Eh? Bai, e, proiektu batean sartu gara, bidaia bat egiteko, hmm? urte 2006-eko, urte bukaeran, Eta ez balimakera iristenakien 2007an izango da. Oraindik e, gauzak ez dira oso garbi, zenda biskatuko ruti da, baina bai, dantza taldearen baten alde e, izango dira horko baliatuko ditugu gaurko etekinak, bai. Baduzu idilarik norrat joango duzuen edo sorendik bai, bai, bai. ez targitua. Bi, bi proiektu daude, bueno bi proiektu, bi... lehenengoa uh, Argentinara joateko. I, idea, proiektua hori da. Badak igunez proiektu nahiko garestia tratzen dela eta hori, ba, agian beste proiektu nola esan, razonableagoa, urbilagoakoa. E. <risa> <risa> <risa> Ez bari madugu lortzen, beste proiektu batetara egingo dugu. Baina, Ideala, lenengo idea pentsa da Argentinarrak iazko udan, ba, Argentinako dantza talde bat etorrizelako Euskaldirrira itzuli bat egitea eta bai. endaien egon ziren 3 4 egunez eta haien gomita daukagu arajoteko. Hori da helburua. Tasoma ta horrekin joango duzu eta. Ez ana raizgira aurrekin hingo. Jongira ah. gazte eta heldu tandek, bai, bai, mm. bai. Mm. Joateko tan, babia joan beharko gineke, hogei, hogei eta bost, eska bat zerbait uh, dantza emanaldi aldi batzuk egiteko. Hala, beraz, akelare elkarteak atxikitzen duen ostatura edo xoko ortaratur bildu eta betire Argentinako pidaiaren parte bat dirustatuko da hor. Gomita luzatzen dugu hemendik eta gero, e, igandearekin, biztan dena, aipatu dugun, Fandango Lehiaketa, igandean gero Fandango Lehiaketatik landa ere, bestak jahaikitzen du ez? Bai, bai, lehen ez dut bukatu, uh, Fandango, fandango Lehiaketaren uh, segidan, edo tartekatuz ere musikoak e, ongo dira. Mutxiko elkarteak ur, e, urte guztian e, igande baten hirugarren igandean edo laugarrenean zalantza dut. Hirugarren igandean uste dut e, musikoak antolatzen ditu eta urtero bisintxotan ere egun horretan antolatzen du bere mutxikoak. Ordun bi gauzak daude, fandangoleiak eta mutxikoak eguerdian. Mm. Horita.